Ba bai, e, azkenean haua e, bete zaie ba, beraien COVID-19 -e errefortzuekin, e, Eusko Jorralitzaren kasuan edo edo udaletxaren partez ba, karpak jarriko zituztela eta beti bezala, berandu eta, eta gaizki iritsi dira ezta. Hmm. E, bereziki, arazo edo zailtasuna, kain geletan irakasle postuekin, ezta? E, ez dakit ordezkapen edo covid -e errefortzu postuekin, izan du dira irunen. Bai, e, uste du, te euskal euska, autonomiarki gozoan izan direla, baina irunen, ba, gure egoeran bentsat ala izan da, bai, COVID-arri forzuak e, bildarratza honak hainbeste aipatu dituenak, berandu iritsi da, eta, eta horrek dakarrenarekin, ez? Azkenean, lehenengo asteak baliatzen ditugu kurtso osoa prestatzeko, eta COVID-arri forzuak e, iraiaren amalagoan iritsi da, oda kurtsua asi, asitatzegoela, e, ikasle batzuek, ba, atutorerik gabe dira eta eta horrek dakarren guztiarekin eta baita ba, ordezkoak berandu lengo astean azkeneko azkenekoak iritsi ziren beraz iaia ilabete ia ilabete berandu Eta horrek dakarrena, bai ikasleak irakaslerik gabe, besti irakasleak ere zaintzak egin beharrean, eta eta denbora gutxiagorekin. Hmm. E, tokiala ikastetxeko ordezkari ekin itzekin genuen, ikasturte hasieran, ez dakit horriaren bederatzi, edo iraiaren bederatzi aldera, eta e, aipatzen ziguten ere, zein gueratan aurkitzen ziren, ez da horrein gokontua, baina hor eskolan ere moduluak instalatu behar zizkieten eta horre ere berandu. E, Instalakuntzen edo instalazioi dagokien ez ere berdin? Bai, bai, bai, bai, instalazioekin berdin, ba gabestiak ditugu eta ez bakarrik Covidaren asuntorekin. Ez azkenean bai ikasleak tokialaien kasuan moduloetan jarri dituzte eta ba, bazekiten, modulo horiek beharrezkoak izango zirela, uda osoa izandute, bueno, do, lengo kurtxo osoa ere, baina uda osoa izan dute hori prestatzeko eta berandu itzi dira eta orain ja jarri dituzte, baina baina kurtxo hasi hasi dute, ba, ba instalakuntza egokiri gabe. Eh, zentro honetan egoratuko dugu hezkuntza plaza plataforma dagoeneko ikasturte hasi duela, eh ba lehendabiziko bilera edo ikasturte honekin egin du zutela bigarren bat ere deituko guzute, zentro honetan eh e, bueno, ba, pandemia e, bururatu da dirudien ezagintarien arabera eskoletan berdin jarraitzen dute momentuz e, borrokak ez du etenik ez ez da pandemia kontua soilik. Ez ez, bat ez edo hori azpimarratu nahi dugu ezta? Ezkuntza plazara plataforma hortu genuen ean, ba, pixka bat COVIDaren arira izan zela, hori horrek aserre eragintzuelako, baina honek agerian jarri du, ba, e, arazoak daudela, gabeziak daudela, eta ez COVIDarekin soilik baizik eta orokorrean, ba, gure ezkuntza modu egokien aurrera amateko, ba, gabeziak ditugula, eta Eta hortan jarraitzeko asmoa dugu, eta eta ba, hori aldarrikatzeko ez e, arazoiek estrukturalak direla eta eta lanketa hundia behar dutela Baiz, inigo, eskuntza publikoak, inbertsio publikoa behar du, egia da ba, pandemiarekin zenbait neurri ez e, ba, hartu bituztela, e, aipatu duzu ez karpen kontu ere adibidez zirungo udalak labo eizetara jakinara zizuen joan den urtean bezala, baik asturtea zironetar ere jarriko zituztela eskola guztietan e, ez dira e, jarri momentuk e, dakigula ebozien e, e, kasuta, ba, pandemiarekin e, alegin ekonomiko txiki bat egin bada ere, e, eskasea da. oraindik ere, azken batean borondatea bai, baina diru kontuare bada, ez? Bai, borondatea, eta diru kontua hori argi dago, eta eta karpena, ba, ba beste adibede bada. Azkenean, e, ari dira gorputzezkuntza klasea klase arruntetan ematen, eta hori zabateri egokia, ezin dute pati hori atera hori egiten duenean, eta, eta, klar, COVIDaren gatik ez naztu ezin direnez, ba, talde bakoitza bere burbilan mantendu maintendu behar dugu. Mm. Baina, baina argi dago gure eskolek, ba, azpiegitura hobeak behar dituztela ez dela orengo kontuaoiik eta eta inbertsio batzuk egin behar direla diru kontua dela baina bai udaletxeak eta bai jaurlaritzak eskumena dute horretan Eta, eta horren alde borgatuko dugu. Zen hastapenetik e, nabarmendu uzutez, ba pandemiearekin hezkuntzara bideratu den dirua aparteko diru partida gisa, ez, bideratu dela, e, algita garbi galde egiten zenuten hezkuntzako bai, aurrekontuan, ez, zertatzeko, eh, ez. Mentzatzen du. Bai. Bai, neurriak arinduko direla eta agian honekin ere, ba, ba orain hartzein bertzitutako gutxi hori, zelako nahikoa gainera agian kendu egingo dute, ez? Badirudi kurso hontan zehar ba Covid errefortuak mantenduko direla, baina euskaloz gertatzen den datorren urtean eta eta ratioi begira eta eta gure hezkuntaren eguneroko ari begira, ba inbertsio hori honditu dela argi du. Ongidan, ba, Esan bezala borroka horretan segituko bezute urriaren 20an e, urrengo bilkura e, deialdia lotatuko dugu hemendik. Ezkuntza, ba komunitate ez dakit trinkotze edo saretze aldera. Hori da, hori da. Datorren urriaren 20 ba, ba, Palmena Montero ereingo dugu e, urrengo bilkura eta bai deiegin ba ezkuntza ba, inguruan dabile jende orori, bai Irun Irunen, et, bai guraso, bai ikasle, bai irakasle edo edo bestelakoei, bai, horrekin kezkaduen edon hori, ba hurbiltzeko batzarri irikiak dira eta eta oso anitzak eta eta saretze horreta, bai, bai, aurrera egiteko, ezta? <hazitzen> Palmera Monteron eh i urriaren 20an erratsaldeko 6:30, gainego ge bara eskermila, eh, gura ni Bai, zuei. Ondo izan. Bai, eskerrik Vale, va. Ay, caca.